Излишък и недоимък в живота Шеста лекция от учителя 14 ноември 1923 г. София Размишление. Прочете се резюмето от темата Разлика между Левия и Десния път Сега нека имаме едно мислено упражнение. Представете си в ума, че в този момент на Слънцето има едно голямо събрание на интелигентни същества, които разрешават един от важните въпроси, и се постарайте да видим, можете ли мислено да се свържете с тях. Сега аз не казвам да вярвате, но само да се представите това. Ако речете да вярвате, вие ще се намерите в едно раздвоено състояние. Ще си представите това нещо в ума, като една картина. Ще си представите Слънцето не на това място, където е сега, но ще си го мислите по тъгъл 80 градуса към изток, т.е. 10 градуса към Земята. Размишлението ще трае 5 минути. Тема за следващия път Отличителните черти на целомъдрието и благоразумието Упражнение. Дясната ръка малко нагоре и напред. Китката се изправя по възможност нагоре. Малкият пръз се отделя, после се приближава. Палецът се отделя, после се приближава. Показалецът се отделя, после се приближава. Палецът се отделя после се съединява с върха на малкия пръст, плъзга се надолу по пръста и пак нагоре надолу, после се изкачва по безименния нагоре, пак надолу. След това палецът минава по средния пръст нагоре надолу, после по показалица нагоре надолу. Палецът и показалецът се допират и заедно с цялата ръка се навеждат напред, като палецът и показалецът са надолу. В същото положение на пръстите на ръката се издига и пак се сваля. Ръката отива настрани и се прибира надолу. Тази вечер ще говоря върху темата от какво проистича злото в света. За абсолютното зло няма да говоря сега. Злото е излишък в природата. Ако известна енергия, която възприемате, не може да се асимилира от вашия организъм, тя ще създаде едно дисхармонично състояние в организма ви. Значи, накоплението на известни сили, които не може да асимилирате, да употребите, образуват едно състояние във вас, което наричаме зло. Тия си са живи? Казват за някой човек, че е зъл. Този човек преди един, преди два часа е бил в едно прекрасно състояние на духа, мислил е трезво, а след един, след два часа виждате, че неговият ум, неговото сърце, неговият организъм съвсем са се изменили. Защо е зъл този човек? Природата има тъй наречените тъмни сили, от които проистича тъмната, черната светлина. Сега, физиологически, ако вие приемете известна храна, която не може да се асимилира от вашия стомах, набират се такива енергии, които раждат болести и природата трябва да ги лекува. Болестите в света са един метод на природата, за лекуване на тия излишни енергии. Природата не търпи абсолютно никакъв излишък. Там, дето има излишък, всякога се заражда едно лошо състояние. Сега, например, съвременните хора, като едат много, страдат. Само една микроскопическа част от храната се асимилира, а другата е излишък. Този излишък трябва да се изхвърли навън и всички болести днес се дължат на този излишък, а въпреки това всички проповядват, че трябва повече храна. Не, по-малко храна е нужна за човека и тя трябва да се приеме и асимилира така, че от нея да остане по възможност най-малък излишък. Щом имате известен излишък, вие ще си съградите от него един хамбар. Този излишък в тялото се изразява в известни натрупвания като мъзнини, мускули и човек започва да надебелява. Казвате, този човек се е поправил, да, лицето му подпухва, страните му стават по-дебелички и той върви и се радва, че има един излишък. Излишъкът вътре в природата се изразява по два начина – в тластина и в сухота. И тластината, и сухотата са излишък, само че затластяването е излишък в материални неща. Този, който е напълнял, е забогатял и има много ниви, хамбари, къщи, говеда и други подобни, а този, който е станял, е продал всичко, всичко е вложил звонкови пари. Той е станял много, но джобовите му са пълни. Той нищо няма но касата му е пълна, тъй, че и пълните, и сухите хора имат излишък. Сега природата на първо място иска да ни лекува. От какво? Човек не трябва да има никакъв излишък, а във всяко отношение трябва да има толкова, колкото е потребно за неговия живот. Природата абсолютно не търпи излишък. Природата е приготвила за всеки един човек потребното. Излишък в природата няма и недоимък няма. Излишъкът ние го създаваме. Затова някой път вие се разболеете и не можете да оздравеете. Защо? Понеже в природата няма излишък и тя няма отде да ви даде тази енергия за живот. Някои казват, не може ли Господ да ни даде повече? Не. Излишът няма в природата. Ликуването тогава става само по благодат. Някой трябва да отдели не от излишъка си, ами да направи една жертва, да отдели малко от живота си, за да си възстанови здравето на болния. Ще ви приведа един пример. Една стара баба се оплаквала, че много е остаряла, че Господ е е забравил да искала да я вземе. Десет години наред се молила тя Господ да изпрати някой ангел да й вземе живота. Същевременно, другата е някъде, един богат търговец, като изпаднал, взел да си моли на Господ да умре. Един учен човек, философ, който ослепял, и той се молил на Господ да го вземе, понеже като не вижда и не може да се занимава, животът му станал безсмислен. Един свещеник като устарял и той също се молил на Господ да го вземе, понеже бил непотребен на хората и на църквата. Обаче имало един млад, много красив човек. Той се разболял и бил на умиране, но бил сгоден за царската дъщеря. Много красива мама. След като го прегледали всички лекари, казали, не можем да го спасим. Астрологически, зорията му е такава, че той трябва да се замине. Тогава бащата казал на лекарите, не може ли да му дадете вие малко енергия, да да се продължи животът му поне за един час, да види годеницата си? Е, възможно е, но ще видим дали има някой човек, който може да отдели от живота си един малък излишък. Това може да направи само този, който иска преждевременно да умре. Отиват, намират тази старата баба, казват ти ти по-рано искаше да умреш. Можеш ли сега поне един час от своя живот да дадеш? Не може. Един живот е. Едно време се молих да умра, но сега искам да си изживея времето. Отиват при търговеца, казват му, ти се молеше да умреш, Можеш ли да дадеш един час от своя живот? Да, едно време исках да умра. Тогава работите ми бяха забъркани. Но сега работата ми тръгна добре. Не давам. Отиват при философа. Ти казват му, се молеш едно време да умреш? Сега един час не даваш от своя живот? Да, тогава желаях смърта заради очите, но един лекар ме лекува. И сега малко прозъртам, да не искам да дам нито част от живота си. Имам надежда да се отворят очите ми. Отиват при свещеника. Дядо, ти си вече стар. Не даваш ли един част от живота си за един болен? Макар, че съм стар, но сега ще ми да дадат служба? Не давам. Тъй обиколили целия свят. Връщат се при царя и му казват... Не намерихме нито един час излишна енергия за царския син. И тъй, ще знаете закона. В природата излишък няма и недоимък няма. Затова енергията, която ви е дадена, ще я е употребите разумно. Някои тълкуват това, че трябва да пожертваме живота си. Човек, който иска да се пожертва, най-първо трябва да проучи великия закон на любовта. Не го ли проучи, той ще разпилее живота си. А разпиляването на живота, разпиляването на енергията, не е жертва. Много хора разпиляват живота си и казват, ние го пожертвахме. Жертва може да направи само онзи, който е проучил великия закон на любовта. Без любов, Жертва не може да има в света. И единствената сила в света, която има един малък плюс, това е любовта. Не в природата, но в любовта има един плюс. То не е излишък, а изобилие. Тъй, че в любовта има изобилие. И той изобилие, което има тя, е безопасно, понеже то спада не в границите на ограниченото битие но в безграничното битие. Следователно, от този излишък малцина могат да се ползват. И за той, за да може човек да се ползва от това изобилие, трябва да възприеме любовта. Казват, че Христос в Палестина е излекувал този, онзи, че възкресил сина на Еди коя си вдовица. Да, те не разбират този велик закон на любовта. Че и в Израел имаше много болни, защо не възкреси той всички, а само дъщерята на наинската вдовица. Човек, който дълго време, с години се моли, той събира енергия да му се помогне. Имаме пример от онзи болен при капалнята. Този човек се молил 38 години. Но при все това, всякога, когато се приближавал при тази капалне, някой друг го изпреварвал и той се връщал с една дълбока въздишка, но с вяра, че идущата година ще може да влезе. Обаче и на следната година пак го изпреварвали. Цели 38 години той се молил, докато най-сетне Христос дошъл при него и го запитал. Ти 38 години се молиш, няма ли някой да те тури в капалнета? Няма. Искаш ли да бъдеш здрав? Искам, Господи, тогава стани, вземи одера си и ходи. Цели 38 години е трябвало той да се моли, за да дойде любовта, да дойде Христос и да му даде от своето изобилие. И тъй, излишък в природата няма и недоимах няма, но пълнота има. Следователно, Излишъкът, който ние искаме да натрупаме, всякога ще ни създаде някакво нещастие. Сега, като ви говоря за излишък, вие ще кажете, тогава как трябва да живеем? Нали трябва да имаме нещо складирано за нашия живот? Да кажем, че във вашия хамбар имате 100 милиона житни зранца. Мислите ли, че те са ваши? Мислите ли, че те са ваш излишък? Не, вие се самоизмамвате. Те имат един самостоятелен живот и вие не можете да вземете живота на тези 100 милиона зранца. Вие нямате право да ги обсебите. Такава мисъл даже не трябва да влиза във вашия ум. И забележете факта, че всеки, който като съгради една къща, мисли, че тази къща е негова. Непременно някой от тази къща трябва да умре. Защо? Понеже камъните са от един полнис живот, то като помисли човек, че те са негови, те казват «Понеже сме Твои, дай ни живот да живеем в Тебе». И не е имало случай на изключение. В Търново един от нашите приятели поиска да си построи къща. Аз му казах да не си гради къща. Ама защо? Той че се гради къща, не ме послуша, но боледува много време. Най-после оздравя и каза «Минах трапа». След той идва на госта един негов много близък роднина и умря в тази къща. Не само той умря, но и втори и трети. Като градиха църквата Александър Невски, казах, че няма да мине без жертви. И наистина падна една камбана и завлече няколко души работници. Въобще всички големи здания, които се правят, все ще дадат някоя жертва. Това проистича от факта, дето казваме, че ние сме господари. Не, в света може да използваме нещата временно, но на камъните не сме господари, на житните зърна не сме господари, а можем само да се ползваме от тях. Щом внесеш в ума си една мисъл, която е в разрез с божествените закони, ще пострадаш. Ти може да имаш 100 милиона зранца, но ще кажеш, тия зранца не са мои, аз съм просто един техен настойник. Какво ще стане, ако вземеш тия 100 милиона зранца и ги смелиш? Знаете ли от какво страда съвременната култура? Съвременната култура страда от излишък. Тя има консерви, има брашна, риби в тенекии. Всичко това е един излишък, за който съвременната култура, бялата раса, днес скъпо плаща и още по-скъпо ще плати. В природата не се позволяват абсолютно никакви консерви. По някой път казват да опържим домати, това-онова не бива. Може да извадиш малко от семената на тия домати, но тях няма да вариш. Сок можеш да вземеш също. Това до някъде ви се позволява. Сега, като се проповядва тази велика истина, казвате колко е строго. Нямаме ли право да едем както си искаме? Нямаме право. Следователно, тия излишъци понякога се натрупват и в желанията ни. Съвременните хора имат чрезмерно много желания, но не всички желания трябва да живеят. Тия обаче, които трябва да живеят, на които трябва да дадем живот, се нуждаят от известна храна. Да кажем, имаш 10 души приятели, обичаш ги, но ако те се нагласят някой ден да ти дойдат един по един друг на гости, ти непременно трябва да им сложиш трапеза. Ако не им сложиш, ще кажат, толкова време мина и той нищо не ни гости. Зато и... Умният ще извика всичките десет души приятели заедно и ще им сложи една обща трапеза, а не по-отделно. Десет трапези няма да им сложи. И природата не търпи много огощения, защото нашите огощения често служат за спънка в еволюцията на други същества. Ето защо във всичките религии, в окултната наука, Всякога се препоръчва въздържание. Под въздържание не се разбира абсолютен пост, но да няма никакъв излишък. Колкото малко и да едеш, душата си трябва да благодариш на Бога, че си можал да използваш той, което Бог ти е дал. Сега нещастието на синце ви седи в това, че няма ти излишък. Казвате, нямаме си парици. Спестени за черни дни. Бършенце нямаме, това нямаме, онова нямаме. Е, мислите ли, че онези, които имат, са осигурени? Аз говоря за излишъка в природата, но има друго нещо. Ти си гладувал десет дена, нямал си какво да едеш. Дойде един приятел, иска да ти услужи. Носи една труба с брашно. Дава ти я. Ти си честен човек, казваш. Не искам, как ще го взема. Не, ти ще го вземеш. Ти си се молил за него. То не е излишък. Това е необходимо за твоя живот. И тъй, вие трябва да изпъдите от вашия ум всяка мисъл на недоволство, всяка мисъл, която внася дисхармония в живота ви и да бъдете в хармония с великата любов. Вие трябва да знаете, че ако живеете по Бога, той ще ви помогне чрез хората. Като казвам да живеем по Бога, някои ме разбират криво. При сегашните ваши разбирания, вие не можете да живеете по Бога тъй, както трябва. Да живеем по Бога, значи да разбираме законите му, да ходим в Неговата воля и в основата на живота ни да легне любовта. Казвате, по любов не се живее. Ако аз живея по любов, всеки ще ме използва. При сегашните условия е така, но ние говорим за един разумен живот. Вие искате да влезете в новия живот, нали? Едно от качествата на новия живот е, че той не търпи никакъв излишък и никакъв недоимък. Излишъкът ще ви създаде, тъй да кажа, ненужни грежи да го пазите, а недоимъкът ще породи във вашата душа недоволство, неблагодарност, роптание, завист, че другите имат. Значи, трябва да имаш толкова, колкото ти е потребно. Тие излишни енергии в природата създават злото. Никога не дружете с човек, който има излишък, нищо повече. Аз не разбирам това само физически, но и духовно. Никога не дружете с такъв човек. Като го срещнете, не го поздравявайте в душата си. Абсолютно няма да го поздравявате, няма да му снимате шапка. Казвате, идеален човек е този. Щом има излишък, той не може да бъде идеален. Идеалните хора са без излишък и без недоимък. А този човек с излишъка, не го поздравявайте и никакъв разговор с него не започвайте. Откъде си? Какъв си? Мини и замени. Той е последният човек в света. Ако ти заведеш разговор с него, оттам насетне в живота си бял ден няма да видиш. Вие ще кажете, е, това търсим ние я. Да, но ако ти носиш чувала на гърба си, ако ти имаш излишък, какво ще говориш за другите? Най-първо ти ще погледнеш себе си. Да ни би ти да имаш някой излишък. И като се убедиш във факта, че нямаш нито излишък, нито недоимък, тогава ще гледаш на другите. Ти като тръгнеш на път в живота си, ще прегледаш кисията си, говоря за необходимата кисия в природата. Ще направиш сметката си добре и ще гледаш да имаш толкова, колкото ти е необходимо, нито недоимък. Нито излишък да има. Най-сигурната почва е това. Като срещнете един човек, който е недоволен от живота, как мислите, от кои е той? Той е от хората, които имат един недоимък. Всички недоволни хора имат недоимък, а всички хора, които са радостни, които скачат насам-натам, имат излишък. Ха сега, уловихме натясно. Някой казва, Зарадвах се в Господа. Зарадвал се в Господа, но след като изял кокошката и след като пинал. Не, не, тази не е радостта в Господа. Или спечелил си 10 000 лева от някоя лотария, казваш, благодаря на Господа. Не, това не е радост в Господа. Това е излишък. Божествената радост от обикновената радост се различава. И тъй, недоволни сте, ще знаете, че имате недоимък и ще наваксате този недоимък. Ще намерите някой доволен човек, който и да е той, и ще допълните вашия недоимък. Много доволният човек има излишък затова и той трябва да има толкова, колкото му е потребно. После, много сте радостен, имате излишък. Ще намерите някого в света, който е недоволен. И ще му дадете от него. Умните хора търсят някой недоволен човек да вземат от техния излишък. Защо умните хора не искат да имат излишък? Окултният ученик няма нужда от излишък. И всички велики учители, които идват в света, имат свои ученици все по закона на самоотричането. В окултната наука плюс и минус няма. Т.е. подразбирам, че в истинския живот плюс и минус няма. Какво има тогава? Само една математическа точка. И тя е толкова малка, че няма никакво измерение. Минус – това е недоимък. Плюс – това е излишък. В какво седи минусът? Минусът показва само човешкото. Тази черта представлява само една плоскост. Една хоризонтална повърхност, върху която няма никаква растителност, никаква мисъл. Плюсът – това е човешкото и божественото съединени заедно. Те са в постоянна борба. И следователно, когато в съвременните хора се проповядва една божествена идея, най-първо те казват – той е неприложимо в нашия живот, условията са такива. Това е плюсът. Поражда се борба. Защо е неприложимо? Казвате, такива семенца не растат. Не, ние сме правили опити и сме видели, че само при минуса не растат. И съвременните писатели и проповедници проповядват недоволство. Те казват, човек трябва да бъде недоволен, за да прогресира. Те поддържат, че доволните не прогресирали, а недоволните прогресирали. Не, и едните, и другите не прогресират. Тази идея, че в доволството или в недоволството човек прогресира, е само измама. Единственото нещо, чрез което човек може да прогресира, е неговото съзнание. Аз ще определя какво нещо е съзнанието. Съзнанието не е един атрибут на човешкия ум, нито пък има нещо общо с ума. Съзнанието е само един принцип на сърцето. То носи светлина в себе си. Съзнанието се отнася само до човешкото сърце. И когато кажем, че човек носи един съзнателен живот, ни най-малко не подразбираме един интелигентен, учен живот. Всичко, което съзнанието носи, е преживяно. В съзнанието няма нищо не преживяно. Следователно, съзнанието е една база, една основа, върху която човешкият ум може да се развива и да расте. Тъй, както за ученика е потребна светлина, за да може да чете, така за ума е необходимо съзнание. Затова съзнателният живот трябва да пречества умственият живот. Умът е външната страна на нещата а съзнанието се занимава с вътрешната страна на живота. Някои казват, човек може да е умен, а да няма съзнание. Не, обратното е вярно. Човек може да не е толкова интелигентен, а да е съзнателен. Следователно, той, което потиква живота към развиване, това е съзнанието, а съзнанието е едно от великите качества на душата – аз казвам, съзнанието е първия лъч, който душата проектира в сърцето. Не говоря за обикновената душа, но за Божествената душа. Първият лъч в съзнанието, а от този лъч вторично вече се явява човешкият ум. Силите на съзнанието пък събуждат центровете и способностите на ума, тъй защото изчезне ли съзнанието, Умът се губи. И действително, в живота това е вярно. Вземете един млад момък, в когото има съзнание. Той казва, аз искам да помогна на баща си, на майка си, на сестрите си, да се отрека от своето. Защо се жертва този момък? Съзнанието у него е пробудено и интелигентността се развива. У нези синове и дъщери които искат да се пожертват за своите близки, умствено се развиват. Някой момък казва «Аз искам да живея за себе си». Тъй казват и старите и оглупяват. Те казват «Ние трябва да живеем за себе си». Кажат ли така, от тях съзнанието изгасва и тогава те започват да затъпяват, да оглупяват. И за той, в Божествената наука Съзнанието на старите хора не трябва да загасва, че стария човек е 10 пъти по онак по-силен от младия. Старите хора трябва да се жертват, а не младите, а сега е обратното. Старите хора казват, до сега ние се жертвахме, сега вие, младите, трябва да се жертвате. И тъй. Прогресът зависи от съзнанието, за това... Трябва да култивираме съзнанието в себе си. И в писанието има един стих, който казва така. Не огорчавайте духа, с който сте запечатани. Под духа в този смисъл се разбира този божествен лъч, който иде от душата. От тази душа излиза нещо. Това е духът. Движение, което слиза за да помогне за въздигането на човека. Следователно ще знаете едно правило. Щом имате един излишък, веднага ще се зароди изкушението. Да кажем, че първия човек го изразим с една точка А на правата А, Б. Той е имал всичко в себе си. Той е първата монада. И когато Бог опитал тази монада или този Първият човек, какво останало? Бог прекарал всичките животни да минат покрай човека, да им тури имена, да им бъде господар и да ги учи. Всички животни минали две по две покрай човека. Тогава у него се явило едно чувство на недоволство, понеже нямал другарка, подобна на себе си. И тук именно той изгрешил. И знаете ли в какво седи съгрешаването? Неговият другар бил Бог, но човекът, като не видял Бога, у него се явило желание да си има другар, и вследствие на това своя желание, той се грешил. И Бог, за да го избави от едно зло, веднага се проектирал в монадата Б. Следователно, жената е първият корен, който човек е спуснал в земята, и човекът, като я видял, подобна на себе си, казал, «Тази е плът от платами ми и кост от коста ми». Но на тази монада Б светлината е била тъмна и тя се привлича от онова дърво на познанието на добро и зло. Сега ще употребя една поговорка, за да уподобя, защо светлината на монадата Б е била тъмна, но да не се обидите. Хайде по-добре да замълча. Какво казвате? Да каже ли или да не кажа? Кажете. Хубаво, но няма да ми се сърдите. Краставите магарета през девят баира се намират. Човек, като има един недък в себе си, няма да намери някой човек, който има една добродетел, но ще намери някого, като себе си, със същия недък, да го види хубаво. Тези двамата търсят трети, също като тях. Като влезете в някоя болница, ще проверите същия закон. Лежат трима-четирима болни, единият разправя как заболял, започва вторият. Чакайте аз да ви разправя как заболях. Наследния ден, като станат, пак почват да разправят същото. Дойде четвърти болен, казва, вашето нищо не е, ама чакайте аз да ви разправя моето. И той ще разправя как заболял. Дойде пети, шести, все същото разправят. Те се привличат и намират удоволствие в това, което си приказват за болестите. Той съществува като един недък и във всичките нови течения. И в новото учение аз забелязвам по някой път същите тия недъзи. Някой има един недък, той ни го счита за недъг. Ами ще почне да ви изнася някоя извинителна причина, защо посъпвата й. Не. Помнете едно нещо. Ако нещата са божествени, те си остават божествени, идейни. Ако са човешки, те си остават човешки. Нещата могат да бъдат или животински, или човешки, или божествени. При по-нататъчното си състояние монадата бе се привличе от лошите условия и с това тя влече и монадата А, понеже те са свързани. Какво става тогава? Монадата Б се връща нагоре, но не по същия път. А, Б представлява едно движение слизане надолу то е инволюция, а движението Б, с е еволюция. Обаче това движение А, Б представлява едно растение, което няма да има сладък плод. Плодът ще бъде горчив, отровен, но той отровното растение един ден, като се превърне на човек, какво ще прави? Най-първо ще се учи да реже главите на хората. Всички лютиви растения, като лука, чесъна и други, ние знаем каква култура носят в себе си. И някой ми пита, какъв е бил в миналото. Ще ти кажа. Едно време като растение си бил лук, чесън, а като си минал през животните, през млекопитаящите имал си формата на лова, на тигъра, на котката, на змията и до сега още твоят характер не е облагороден. В тебе няма самопожертване, няма самоотричане, няма той съзнание, което се изисква. Ами какво трябва да направя? Ще се върнеш назад. И за това египтените в своята теория за трансмигрирането на душите казват. Ако една душа не е минала през някои стадии, тя ще се върне назад, ще мине през това положение, за да добие всичките качества, които са необходими за нейното развитие и после ще продължи нагоре. За да се изправи известна погрешка във вас, не е тъй лесна работа. За да може корено да изправите някоя погрешка, непременно трябва да стане едно слизане на душата. При това слизане на душата, човек за две-три години, като че изгубва своето съзнание, никаква диателност не проявява. Душата там се връща, като че в няколко форми назад. След това дохожда едно подобрение, човек се съвзема и тръгва напред. Ако на някой човек му липсва нещо, той трябва да се върне назад, към природата и оттам да си достави този недоимък. Тази монада Б се проектира в C. C – това са децата. Сега може да изпаднете в една погрешка да мислите... Че всякога А проектира една тъмна монада, Б. Вземете да кажем първия човек, който е направен по образ и подобие Божие, А едно. Проектираната монада от него е Б едно. Тя е била светла. Само за тази монада казват, че тя е църквата, това онова. Тази монада, Б едно, е майката на бъдещото човечество, от която всички трябва да се родят. И тогава всеки един от вас може да провери какви са мотивите, причините, които вас ви подтикват към действия. При сегашното състояние на вашето съзнание, всеки може да провери това. Няма скрито покрито във вашето съзнание. Викате ме, огощавате ме. В дадения момент, вие знаете защо ме огощавате. Или учител сте, отивате да учите децата. В дадени случай, вие знаете подбудителните причини, които ви заставят да станете учител. Свещених сте, например, вие пак знаете подбудителните причини, защо сте такъв. Всеки един човек знае подбудителните причини за всяка една своя постъпка. Няма скрито покрито пред вашето съзнание, пред нашата душа. Тази душа е огледало, в което Господ вижда всичко. Единственото нещо, което не ни лъже, е съзнанието. Съзнателния човек лъжа няма. Като говорим за съзнателния човек, ние подразбираме това в абсолютния смисъл на думата. Такъв човек е с чистота. Той е добър, той е интелигентен, той е благороден. Тия качества той абсолютно ги притежава. Никаква лъжа няма у него, нито помисъл да преиначи истината. Той е много прям. Тия двете същества, двете монади А и а едно, както и Б и Б1, са свързани. Едното положение в писанието се нарича Старият човек, а другото положение, което сега се заражда, се нарича новият човек. Значи, тия две монади едновременно се борят да вземат връх в съзнанието ви. А едно действа върху Б това е нашата божествена душа. От Б едно излиза Ц едно, това е нашето съзнание, първият плод на божественото съзнание. Сега Фа, Б и це. Има желание да се домогнат до тази вътрешна светлина. И ако вие наблюдавате ваше живот, ще забележите в него една постоянна борба. Някой път вие се страхувате, дали сте на път или не сте. Питам ви аз. Може ли човек да се съмнява, дали е направя път или не е? Или казвам тъй. Може ли светлината да пита, дали съм светлина или не съм? Никога. Може ли доброто да пита, дали съм добро или не съм? Не може. Само злото пита, аз добро ли съм? Следователно, щом дойде такова раздвояване във вас, вие трябва да знаете, че тук действа принципът на монадата А. Тогава вие сте в противоречие с общия божествен закон и се съмнявате в установените закони, които съществуват в природата. Тогава, значи вие служите на някакъв друг авторитет. И като направите някоя погрешка, казвате, еди кой си казал тъй. Не, никаква философия няма в това. Няма учители в света, няма адепти в света, които могат да изменят волята Божия. Благодарение на това, че Бог е неизменяем, нашият живот е осигурен. Всички трябва да се радват на това именно качество в Бога, че Той е неизменяем. Това трябва да ви радва. Всичко света, което се заражда, ако е добро, щом дойде до Бога, благославя се, но ако е зло, то се разтопява и изчезва. И тъй. Ако вие се държите за лошите хора, за лошите се постъпки за лошите си мисли и желания и дойдете в съпрекосновение с Бога, какво ще стане? Ако вие не искате да ги оставите, ще отидете с тях наедно. Ако ги държите, и те, и вие ще се изпарите и от вас помен няма да остане. Само едната милост ще ви спаси. Как? Щом идете при Бога, ако се откажете от вашите лоши желания, като главня ще бъдете изтегляни от този огън. Иначе не може. Не си правете иллюзии. Казвате, Господ е милостив? Това е друг въпрос. За милостта Божия ние не спорим, но и правдата Божия ние поддържаме и казваме какво прави Господ в своята правда. В него няма две мерки. Той изисква абсолютна чистота. Той изисква, защото Неговите деца да нямат абсолютно никакъв излишък. Излишъкът това е нечистота. Недоимъкът също е нечистота, защото единият човек има ниви и къщи, а другият няма ниви, но има пари. И единият, и другият имат излишък. Следователно, когато Христос казва да се отрече човек от себе си, аз подразбирам да се отрече човек от всичките свои излишъци. Нищо повече. Сега често въставате и казвате, еди кой си не ме обича. Казвате, братята тук не ме обичат. Отде знаете, че не ви обичат? Кои са ви аргументите? Фактически, как ще докажете това? Ами той не ме погледна хубаво. Добрата обхода от поглеждането ли зависи? Добрият поглед е резултат на нещо друго. Не е погледът, който ражда доброто, но доброто ражда погледа. Добрият поглед е резултат на добра постъпка. И отде знаеш, че не те е погледнал хубаво? Казват някой, той с мене не беше ощив. А в какво седи ощивостта? Ами ако аз кажа за вас, че вие не сте се отнесли ощиво с някого, Първото нещо за един окултен ученик е това. Той трябва да е сляп за обращенията на другите хора. Аз съм ви казвал, че като ученици вие трябва да бъдете мъртви и когато ви хвалят, и когато ви окоряват и да бъдете слепи и глухи за погрешките на другите хора. Сега, когато превеждам това, казвате «Те, те!» Не според този принцип, в дадения момент за мен е важно какви са отношенията ми към Бога най-първо. А тъй, критикувам ли другите хора, връзките ми с Бога са слаби, и тогава всеки растеж у мен спира. Искате ли доказателства? Скарате ли се с някого, вие не можете да се молите. В Америка един християнин, след като живял един беден живот, Задлъжнял много. Молил се тук, молил се там, от никъде няма помощ, а кредиторът си иска парите. Една вечер, като се връща от молитвено събрание, дето пак се молил за подобрение на материалното си положение, вижда един прозорец отворен и там наблизо турба със злато. Вътре светло, обаче никой няма. Дръпва той турбата и си казва, Господ, чу ми. Това била къщата на един банкер. Касата му била близо до прозореца и той, като броил парите, забравил да я затвори. Този беден човек взема парите и радостен отива у дома си, но рече ли да се моли, касата изпъквала пред очите му. Молил се час-два, обаче молитвата му стигала до турбата и по-нагоре не отивала. Може би трябва да направя нещо, казвал се той. На другия ден сутринта пар започва да се моли. Десет дена наред се молил, но молитвата му не могла да се качи нагоре. Все турбата е изпъквала пред очите му. Взема той турбата, отива при банкера и му казва. Аз взех тази турба от тебе и не бих е донесъл, но не мога да се моля Богу. Знаеш ли защо взех турбата ти? Имам много дългове да плащам. Тогава банкерът му казал Хайде, ще ти дам половината от тези пари. Плати си дълговете. Тои желание на християнина да има тази турба и да плати дълговете си е добро, но начинът, чрез който той се домогва до парите е лош. Дългът е зло, но има и друго зло. Ти може да платиш дълговите си на хората, но дойдеш ли до Господа, Господ не те приема. И на Него имаш да даваш нещо. Кое е по-добре, да уредиш сметките си с хората или да уредиш сметките си с Бога? По-добре е сметките ни с Бога да са уредени. По-добре е да дължим на хората, отколкото на Бога. В какъв смисъл да бъдем изправни? Каквото Господ ни каже да го направим. Всяка вечер да знаем, че сме извършили Неговата воля, каквато и да е тя. И тъй, първото нещо в живота ви, което трябва да спазвате като ученици, това е да избягвате всякакъв излишък. Този предмет не е напълно още изчерпан. Върху него има много да се говори. Не мислете, че вие сте открили една истина. Аз знае, че мнозина си намирате на опасния път и ще изтълкувате криво това нещо. Някой ще каже, аз няма да работя, да не би спечеля много. Друг ще каже, аз няма да уча. Не, не, на крив път сте. Но и другото положение не е вярно. Например, някой завършил един факултет, следвал 4 години и после казва да завърша и втори факултет. На крив път е. Завършиш математика, завършиш астрономия, най-после завършиш и химия. Е, хубаво. След като завършиш, в какво ще приложиш своето знание? Какво ще спечелиш. Ти си изразходвал всичко. В какво ще бъдеш полезен на човечеството? Познанието е божествено. Само когато внася онова пълно задоволство, че можеш да го използваш. Всяка сутрин, като станеш, да си благодарен, че навсякъде може да използваш ТОИ знание. А сега хората учат от щеславие, казват за някого, той завършил два факултета. И в Америка ги има такива, титулуват се ДД, значи Доктор по богословие. Има и ЛДД, това е една почетна титла, завършил не само по богословие, но и по правните науки. Такъв човек е с две титли. Аз казвам, в България всички са деде. Значи, знанието е резултат на човешкото съзнание, а не на ума. Казва някой, че знанието произвеждало гордост. Кое е знание? Истинското знание или знанието, което е произлязло от съзнанието, никога не произвежда гордост, понеже е преживяно. Опитано има друго едно знание, то е само външната страна на истинското знание и проистича от ума, аз го наричам механическата страна на живота. В това знание се заражда всичкото зло. То не проистича от Бога. Той е един излишък в живота. Когато казвам Знание, подразбирам да имате съзнание, защото щом имате съзнание, Непременно знанието ще дойде, а щом изгубите съзнанието си, и знанието ще изчезне. И тъй, при сегашните условия, всички трябва да развивате съзнанието си. Бъдете уверени, че вашият ум и вашето сърце ще се развият правилно. Мислите ви, волята ви и желанията ви ще растат правилно. Затова казвам, в съзнателния живот едно от необходимите условия е целомъдрието и благоразумието. Те са плодове на какво? Целомъдрието и благоразумието не са плодове на ума, а са плодове на съзнанието. Чистотата пък е само едно състояние на съзнанието. Само така ние ще разберем всички уния качества, за които се говори в Писанието. Например, казва се: „ мисля с сърцето си. Това се отнася само за съзнателния живот. Не се казва, мисля с главата си, а размислих с сърцето си. Значи с лъча, човек е размислявал с този лъч, който е излязъл от неговата душа и след той се е проявил. Някой казва, да бъдем учени, но вземете факта, че някъде, дето има богословски училища, и в Америка, и в България, и в Германия, религиозността на хората е понижена, защото там се учат физически, външни работи. Тия богослови нямат съзнание, не водят съзнателен живот. Казват, да завършим едно богословско училище, да бъдем учени. И след като изучат нещо по богословие, третират въпроса как дошъл Христос, как живял и така нататък. Не, силата не е там. Богословът трябва да е преживял тия неща. Той трябва да е почувствал любовта в душата си и тя да е разтърсила от дъно сърцето му. Тази любов не трябва само да го разтърси, но трябва да тури движение и сърцето, и ума, и волята му, да тогава той да иде да следва богословие. И като излезе оттам, да няма никакъв товар на гърба си и да не мисли нищо за осигуряване, че трябвало да стане чиновник, за да се прехранва или каквото и да е друго, ето защо отпадат богословските училища. И в Америка също много малко съзнателни студенти има по богословие. Сега в съвременната окултна наука има една опасност. Тя представлява школа на сърцето преди всичко, школа на съзнанието, а не школа на ума. А вторично от този съзнание се заражда вече опитната наука, която лежи върху една морална база. Тогава, Природата разкрива недрата на своите тайни. Нямаш ли обаче светлината на съзнанието? Природата държи всичките свои врати затворени. И сега, мнозина са ме питали, какво трябва да правят. Ще слушате душата си. Първият лъч, който душата е пратила до сърцето ви, е съзнанието. Няма да чакате Христос да дойде, но отворете вашите прозорци широко, Христос ще дойде кога? Казвате, той ще похлопа на вратата. Да, хлопа Христос, но там, дето има запалени свещи, а там, дето сърцата са мъртви, Христос никога не хлопа. Дето има съзнание, само там ще хлопа Христос. Който е мъртъв, Христос при него не идва. Какво значи да отворите душата си? Тази душа трябва да се разтвори като някоя пъпка, за да може да влезе Божествената светлина и да се разсъвти. То и значи, отваряме вратата на сърцето. То не е едно механическо отваряне на вратата. Това е процес на съзнанието. То не е и един умствен процес. И онзи, който не разбира закона, като влезе Христос в него, ще се раздруса и ще каже, Господи, иди си от мене, аз не съм готов. А който е готов, ще го приеме, ще се зарадва, ще еде и ще пие с Христа. Това е един вътрешен процес, една вътрешна опитност. Всички ще се стремите към този процес. На всички ви липсва тази опитност. Сега всички торете в ума си мисълта. Съзнателен живот трябва да имаме. Аз вземам думата съзнание в божествен смисъл. Подсъзнателен живот подразбирам живот, в който има светлина. Защото светлината е едно от качествата на съзнанието. Тайна молитва.